Független felkezdet közül keresztén radio határóknéia külön. www. radio777. So uh, today we're going to start on the second part Jó, of the ma 14. A második részével a 14 pontnak. major points of the time of the end. Jó, tehát az utolsó idők második 14 pontjával. As you uh, may recall, last week we covered uh, the first Seven points, and I'll just briefly state them. Akik ott voltak múlt héten velünk, azok emlékezhetnek rá, hogy a múlt héten áttettük az első hét pontot. Nagyon röviden átismételve azok kedvéért, akik nem voltak ott. The first uh, uh, major point was the signs of the times. Az első pont volt az idők jelei. And in that we covered uh, some of the signs that Jesus said in Matthew 24, there would be earthquakes. azokat a pontokat, amiket Jézus mondott arról, hogy lesznek. földrengések éhénységek, döködhaláluk, gospel being in all the world for a all és ez az evangélium fog hirdetetni minden népnek tanulságú. D Daniel said in the time of the end would be world travel, azt, hogy a végső időkben mennyire megnövekszik az utazás. would be increased. Megnövekszik az emberek tudása. So we covered those, just those basic signs of the times. Ezeket az alapvető jeleket vettük át a az idők jelehei. Now point two was the rise of the coming world government. A második pont, amiről beszéltünk, az the, az egységes világkormány határokra kerülése. The rise of the coming world leader of the world government, the antichrist. És ennek vezetője, a világvezető, az antikristus. And uh, somebody asked me, well, do we know who the Antichrist is now? The answer to that is, we don't know who he is. But we do know that he's probably alive now. Annyit már tudhatunk, hogy valószínű, hogy életben He's van. The scenes, Valószínűleg már a színfalak mögött dolgozik. And the Bible does give the characteristics of the Antichrist. És a Biblia meglehetősen alaposan leírja a személyiségét az antikristusnak. The Bible prophecy describes some of his features, leírja, hogy and some of his behavior. És leéri, hogy milyen a viselkedés. But that's a whole different topic and a whole different class that maybe someday we'll have, the, will have the opportunity to Talán cover egy that. Okay, so the uh that was the second major point, the third major point of the end time pont, Was the antichrist would confirm the covenant hogy az Antikristus alá fog írni egy szerződést, And this would start the last seven years. és ennek a szerződésnek az aláírása fogja el, elindítani az utolsó héteket az ő uralkodás idejében. We ideig. briefly mentioned that under the covenant, the Solomon's Temple. The... Third Temple will be rebuilt on Mount Moriah, Jerusalem. And the Jews would uh, resume their daily sacrifices and sacrifices for the temple. the Jews would resume their the Antichrist will break this seven-year covenant halfway through a negyedik pont az az volt, amikor az Antikrisztus a hét éves uralkodásának a közepén, három és fél év után megszegi ezt a szerződést. És ezzel indul meg az utolsó három és fél év Krisztus visszatérés előtt, amit úgy hívunk a nagy uh, we, we uh, nyomorúság multicolokkalom alkalommal csak nagyon röviden beszéltünk arról hogy lesz egy nagy nukleáris háború and of jutottunk el a igazi jó hírhez a hetedik ponthoz ami Krisztus második visszajövetele a halottak föltámadása és amíg életben maradt keresztényeknek az éragat. So those were the first major seven points of the end that we covered last time ez volt az első hét főpontja, amit a múlt héten vetünk át. And the second major points are point eight is going to be the married supper of the lamb. Gyorsan átnézve, hogy mik lesznek a következő pontok. A nyolcadik, a, márány, a bárány mennyegzői vacsorája. A uh, point nine would be the wrath of god. 9 Isten haragja. Point ten would be the battle of Armageddon. A tizedik, az Armagedoni csata. Point 12 would be the 1000 year reign of Christ on Itá, earth known as the millennium az ezeréves birodalom Krisztus uralkodása a szentekkel and the 14th major point would be the battle of Gog and Magog az utolsó pedig majd a Gog és Magóg csatája az ezeréves birodalom végén and major point number 15 would be the great white throne judgment és az utolsó pont lenne a nagy fehér királyi trónítélet. And the last point would be the new heaven and the new earth and the heavenly city. Ezt már az új Jeruzsállam, az új város, az új menny követi. Okay, so we'll see how, we have an hour, so we'll see how far we get. Uh, what we don't finish uh, this afternoon, we could cover it in future uh, classes. Ma egy óránk lesz erre, valószínű, hogy nem fogunk a végére jutni, meglátjuk, hogy meddig jutunk el, a következő, ami maradás majd utána. Okay, so point A is the marriage Of the lamb. A nyolcadik pont: a bárány mennyegzői vacsorája. And uh, chapter 19 verses 7 through 9 describes this. Jelenések könyvének a 19. fejezetében olvashatjuk, a 7 től a kilencedik terjedő részig. örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Right, so. Uh... When Jesus returns in the clouds of after the tudtuk, Máté pedig a napok nyomorúságai után, Krisztus visszatér az ég felhőiben az ő angyalaival. He comes in the clouds of heaven and the dead in Christ will rise first. Visszatér a felhőkön. Először feltámadnak, akik meghaltak voltak Krisztusban. Pedig utána, mi akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt, az űrélébbe a levegőbe. So, been to receptions, életünk legnagyobb. Menyegzői lakomájára leszünk hivatalosak, aki már járt lagziban, az tudja, hogy körülbelül hogy nézhet ki az ilyesmi. So to to ez lesz az univerzum legnagyobb lagzia vagy bulia, így mondva. Miután egy nagyon nehéz időt fogunk megélni itt a földön adagyomorúság alatt. After that's over, then amikor ennek vége, our fun begins. Okor Okay so we go to the married supper of the lamb now John 129 tells us who the lamb is. Na most egy ugye hogy ki ez a bárány akinek a menyegzőire hivatalosak vagyunk. Na jól tudjuk Jánostól János 129-ből. Másnap látja János Jézus tőhozal menni és mondja íme az Istennek ama báránya aki elveszi a világ bűnét. Right so the lamb is uh, representative of uh, Jesus. Tért ugye a bárány Christus jelenti számunkra. Okay, next uh, verse. Uh, this is where we get our judgment and our heavenly rewards. 2. Corinthians 5:10. korintusból, a részből, az, ötödik, az ötödik részből a tizedik vers, amit úgy hívunk, hogy a Krisztus ítélőszéke, mert nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki az szerint, amit kette testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. So, is this a a married supper of the lamb where we we enjoyed you know uh, time with Jesus and all of our brothers and sisters and csak egy mennyinyi vacsora lesz ahol have a annak azunk megváltónka hol ünneplünk hol találkozunk a testvéreinkkel but this is also called the judgment seat of christ és egyutal Krisztusnak az ítélő is lett and this is where christians are and all of god's people Will their It fogják a megváltott keresztények megkapni az olyandik az úrto. Now this this is only Christians and God's people. It's not everybody who's ever lived. It will nincs be at this szó, not saved. It kifejezettén csak a megváltott szentek jelentek meg, a Krisztus vére által belépődniértek ide. The people who were not saved will appear a thousand years later at The great white throne Tudjuk, judgment hogy mindenki, mi valahasületett ezen a földön, megítéltetik Istentől, de az csak ezer évvel később lesz a nagy fehér királytól ítéletekor, amikor mindenkinek oda kell állni Istennek. That will be the judgment of the unsaved. Az a meg nem váltott embereknek lesz az itéleősé. Okay, Romans uh, 14:10b. Uh, hiszen beliek, hisz odaállunk majd a Krisztus itéles itéleőséé elé. And also Romans 14:12. Roma beliek 14, 12. Azért hát mindegyikünk maga magad majd számot az Istennél. Tehát right, so this hogy megjelenünk Krisztus előtt, ahol megkapjuk az ajándékot. And we'll probably see some of the things we didn't do correctly or you És know, csak we've fogunk made megkapni, hanem fogunk azokkal a hibákkal is, amiket elkövettünk itt a földön. De amit tettünk az Úrért, azért elnyerjük a okay, uh, 12:3. Mit tudunk még a mennyei ajándékokról? Tudjuk Daniel 12.3-ból, hogy egyesek föl fognak támadni örök mások, mások viszont ragyogni fognak, mint a csillagok örökkön örökké, akik sokakat az igazságra vitték. Right, so... Uh, turned many to righteousness in az igazságra vinni aztán tegyük bízonságot ezünk az úrról hogy evangélizálunk hogy embereket nyerünk meg az úrnak so that's what it says if you want to be wise other people lenni, about jesus and witness akkor mondja el másoknak Jézus történetét tegyünk róla bízonságot like és úgy shine fogtok ezért tündökölni mint a csillagok az ég now paul in 1st corinthians 15 már you know, right? egyébként az első korintus 15-ben leírta, hogy hogy fog ezt kinézni. Amikor fölnéztek az éjszaka az égboltra, and like those stars. akkor mi olyanok leszünk, mint a csillagok, amiket ott láttok. Jól láthattátok azt, hogyha fölnéztek egy éjszakára, vannak olyan csillagok, amik nagyon spényesen rag... some medium. Vannak közepese ragyogó csillagok, és vannak olyanok, amik éppen hogy csak úgy So, it's like us depending on what Milyenek we do for the Lord. Lord függen, hogy mit tettünk az Úr a földön, we'll most fogja how bright we will shine. Az as az, hogy milyen fényesen fogunk ragyogni a mennyben. So, it's the, and that's not just, you know, it's witnessing, it's telling other people about Jesus. It's mennyit beszéltünk spreading hogyan terjesztettük az evangéliumot? to those who are also Hogyan anyagilag azoknak akik szolgálják az Urat? Keep sure studying God's word, It's az igét. Hogyan értetted meg a that you're trying to make progress spiritually and you're Mennyi trying to spread the message. a, a szellemi fejlődésedet. Minden éjszibi időlel a Földön, amitől függ, hogy mennyire fogsz radírozni odáig. Okay, uh, next one, Matthew uh, chapter six, verses nineteen to twenty-one. Mateh hatbol tudjuk, és huszondes es vers. Igen. hanem nem gyűjtsétek magatoknak kincseket a menyben, ahol sem a rozdas, sem a moly meg nem, nem emészt, és ahol a tolvaik kinemászik és el nem lopják. Mert ahol van a ti ott vannatik kincseket, ott vannatik szívetek. Okay, so that's what Jesus was telling his disciples, his apostles, lay not up for yourselves Jézus erre figyelmezett talán tanítványét, hogy ne ezen a földön gyűjtsenek maguknak kincseket. Because what take your car with Magunkkal vihetjük a kocsinkat. You're take your house with you? A házadat. Yeah. Everything that we have in this life this earthly life is going to pass away. Minden az amit jól tettünk az marad itt. That's not to say that you have to have a house to live in, you have to have some more to live, you have a phone. Per kell are important. Ezek a dolgok fontosak és szükségünk rájuk. But it shouldn't be like you want to be rich or you want to be the csak önök nem értenek? a tudatát, a létét, hogy mi az, amit birtokol. És right több kincset igyekszik gyűjteni, javakat itt a földön. De Jézus azt mondta, hogy a a lelki a tengeren, a tengeren, a tengeren, a tengeren, a tengeren, szívetek, és uh, In my personal life, when I was uh, 21, én amikor 21 éves voltam, I had somebody witness to me I got saved. Valaki tanulságot tett nekem az úr, valaki megváltva. In Southern California, I was working for a company called Sears and Roebuck, and which was a very big company. Uh, De kaliforniában éltem, ez a Sears and Roebuck nevű cég, dolgoztam, ez egy nagyon nagy cég. And I had believed that we were living in the, it was the end time, we were living in the time of the end. Megértette azt, hogy a végidőkben élünk. And I started reading the Bible. Ekeztem olvasni a Bibliát. And one day while I was working, I was, you know, trying to decide what to do with my life. És egy nap munka közben elkapta ez a gondolat, hogy elkéne kellene döntenem, hogy mit akarok kezdeni a világgal. And, And while I was working, the Lord gave me those three verses, but not laying up for yourselves treasures upon earth. Ezt a earth. verset adta az Ur. A szívembe, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. I was very desperate with the Lord for guidance and what to do with my life. nagyon kétségbe voltam mesve kértem az Úrat, hogy irányítsa az életemet. And when the Lord, I got those verses and then I ended up quitting my job. a verseket, a szívembe nyerte az Úr, akkor ott I, is hagytam a munkahelyemet. I decided to be a missionary. leszek. And I wanted to go out and preach the gospel. hogy and, and also szóval The message with whoever I could. És akivel csak lehet megpróbálom megosztani a végidők üzenetét. So those verses really had a very big effect and was very life changing in my Ezek life. Ezek a verssík megváltoztatták az életemet akkor. Because I knew what I was doing and what I was working for was going to pass away. Mert tudtam amtel azt, hogy az amit dolgozom, az mind el fog múlni. So that's what we should always be looking for as Christians, how can we witness? How can we win souls? Nekünk keresztényeknek is ez volna a feladatunk, a legfontosabb feladatunk a munkánkon túl, hogy ki csak egy gyűjtsünk a mennyországban, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha hirdetjük az evangéliumot, Jézusról beszélünk másoknak. Uh, 11, Például 11.30. Az igazakat tökéletességük vezeti, de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja. Right? Tudjuk azt, hogy a mennyországba jutni az egy ingyenes ajándék. Jesus died for your sins. Krisztus meghalt a bűneinkért. You can't work your way to heaven. You az just ember nem have to accept tudja price for, for magát a, kenyor, a mennyországba ez az olyan dékotínyek, kaptuk Krisztus vére által. Ephesians 2 chapter 2 verses 8-9 says, for by grace Tudjuk are you jó. saved through faith. Ephesus 2:8. Mert hitáltal tartottatok meg. Kezdemáltal. And that not of yourselves. És ez nem tőletek van. Is a of God, Isten ajándéka ez. Not of works. Nem tőletek volt. Hogy right? senki ne kérkez. So our ticket to heaven is just receiving Jesus. De ahhoz, hogy a menyesába kerüjünk, meg kell térnünk, el kell fogadjuk Jézust. Ez egy. Endig. De az, mit teszel ebben az életben utána az Úrért, Determines whether you'll be great in the kingdom of heaven. Az határozza meg, hogy te nagy leszel a mennyországban. And have glory and rewards. És mekkora dicsőséget kapsz és milyen jutalmakat kapsz. How whether you just you just got there by the skin of your teeth and you're vagy on the very your least in the kingdom of heaven. Amen meg hogy vártva, de a legkisebb leszel a mennyországban. And uh, there's a would you guys like to hear a story? Elmondtok erről egy egy történetet? There's a story of Sophie the washerwoman. Volt egy Sophie nevű mosónő. And Mrs. Ethelheart egy Ingelhart evőnőnél beírtad szolgálatot. Uh, Mrs. Ingelhart was a very rich Christian lady. Ingelhart egy rendkívül gazdag, keresztény asszony volt. Trying to be perfect. Aki idekezett tökéletesnek lenni. And she was very self-righteous. Rendkívül önhitis volt. And és washerwoman, Sophie, just washed her clothes. Szereke mosónőnek. Sophie abban nem volt más munkája mint mosott, mosott a ház tartaáshárom. But Sophie de Sophie, when she got her salary, megkapta a havi bérét, she was always given to the missionaries around the the egy részt, abból a kevésből amit kapott a missionáriumok támogatásához. So part of that blood, sweat and tears went to winning souls in other countries. Ő fel, az ő könnyeinek, az izzadságának és a vérének egy részét befekteti mások lelkének a megnyerését. And even though She personally could not go És, to these countries no, and win souls. Ő maga nem utatott el azokba a távoli országokba, hova a missionáriások mentekiket támbogatott. Her donations to the missionaries ő, was giving them the opportunity for new souls. Ő úgy látta, hogy lelkek megnyerését szolgálják mások, szolgálataálta. So whatever souls that the missionaries were winning, Sophie was taking part of those rewards as well. Ő látott, hogy Azoknak a lelkeknek a megnyerésért ő is utalmat kap a mennyben, akiknek a megnyerését ő anyagilag támogatta Másokon so, keresztül. Like it, says, reap, together, right? yeah, tehát aki ö, vet, aki arat, az arat, vagy az vet, az arathat, aki vetett előtte. So the story goes that there came a time when they both a, passed on. A történet úgy fejeződik, hogy Sofie már meghalt később, és egy nap Ingolhart is meghalt. So, Ingolhart in her... a Mennyországban, meg volt is által, her her... És her egy angyal vezeti Ingolhartot, so were... hogy megmutassa neki, so hogy ang... hol lesz az ő lakhelye a Mennyországban. Ugye, so the az az angel szóval, hogy a jösszó szógy, készítek néktek. Fogja Ingolhart azt hogy kezét az angyal, And they were they were in a pretty wealthy part of this heavenly city. És a egy nagyon szép részén mennek. And um Gyönyörű. Valkos tajok. And so they were walking along and they were viewing all these beautiful mansions. kastélyokat látnak, csodálatos lakásokat. And Mrs. boy, I must, I'm gonna have one of these beautiful big mansions. Engelhard, már előre. I deserve it. Megvan elég maga, hogy én, ha valaki én nagyon megérdem. Meg. I was so good on earth, I'm surely going to Olyan mansion. jó voltam a Földön biztos, hogy valami nagy kastélyhoz fognak vezetni. So, They walked into a part of the heavenly city where the mansions, huh? oh yeah, that's right, and they sell, that's right, mondja, they sell, they saw a, sofa, a beautiful mansion, and she says, wow, what a beautiful mansion menek. that is, and the angel said, ház. well, that is your washroom, I'm in mean, Sophie, angyal, El that's her mansion, that's her mansion, And She said, "Wow! If Sophie got a mansion like that, wonder what hát, I'm going to get." Van, kivárni, so, so they keep walking and walking and, and as they walk, they realize the mansions are becoming Menek less tovább, and less, you know, glorified. Környék, so finally, the angel. Angyal, so hogy, finally the angel took, takes her to her mansion and it's like a shack. Eh, hát kúnyhóra hasonlít, ahova and végül. and she, she tells the angel, és, surely there, this must be a mistake. Ingolart, angyal, valami hiba how could Sophie men, my washroom and get a great mansion and, ebbe, and I just have this so shack ki, in heaven? Mosott, ott lakik, nekem meg egy ilyen kúnyhó jutott. And the angel looked Agyal, at mondja, Mrs. Hogy, and she said, and he said, That's all the material you sent us. Sajnos mi csak előre küldött anyagokból tudunk dolgozni. This is all you gave. Ön csak ennyit adott. Ennyire futott, egy viskolyt jött ki belőle. But your washerwoman, washerwoman Sophie, so she okay. gave everything. Ugye, a jövedelmihez viszonyított adományaiból erre she, she worked for my kingdom. Yeah. Ő, ő a királyságért dolgozott, már ott lent a földön is. And she got a great mansion. Ezért kapott ő a But Mrs. Engelhardt, this is all the Kereves material Inglehart, you sent us, and this is all we could build for you. Futotta, amire, amit so, it's a good story, story. about a whatever rá, you do for Jesus counts. Amit mit az úrért, az is okay. So let's Ugye, do our best to witness. amit tehet, tanúságot. a vagy a buszon, and you're travelling and there's a person next valahova. to with you, valaki, akit megszólíthatsz. And the Lord is nudging you, Talk to that person. az emberhez. But because you know him He looks too wealthy or <laughs> túl vagy tú, túl jóképű, vagy túl csinos. I can't talk to that person, én, én ezzel az emberrel nem beszéltek, Uram. What will they think of me? Mit, mit fognak rólam gondolni? De right? amikor az Úr a lélekben megbök, akkor az Úr segítsen mindannyiunknak, akkor ne buktassuk el az Úrat, beszéljük róla. Mindenki, aki mellén kerül egy nap valahat az életünkben, az lehet, hogy az Úr tette oda okkal. So you have to look at every person that comes across our path, mindenki aki keresztezli a mi útunkat, akivel találkozunk, tell them about az lehet, Jesus az úrterve, Azért hogy halljon tőlük a guruló Well, hi, I And like the pastor was saying, that's why talking about what's the signs of the times is a good way to break the ice. Hogy például az idők jeleit ismerni, az egy nagyon jó jégtörő. Az egy jó téma, amit vele el az emberekkel. Then in my case I use that all the time and then it get I start with that but then I get into salvation. Én nagyon gyakran hívtam a tanúságtelvész kezden az emberekkel, félszálmentetni a heart. Milyen időkben élünk és utána el lehet jutni a Krisztus megváltásához so mindenkit arra biztatnék hogy tegye a legjobbját, hogy úgy járjön mint a sophie because everything you do for the Lord, you're úrét, material úrét for your mansion minden amit, and for itt adsz, your reward. amit teszel, azzal anyagokat küldesz előre a mennyországba amiből tudnak neked építkezni ott now már azon valahogy hogy hogy fogunk kinézni a mennyországban Yes. look good. huh? Young yeah, um, yeah. we'll, we'll be in the prime of our life. Yeah. Kinézzi, as well. As well. Well, Philippians Philippians three twenty one Philippians 3:21. Filipi 3:21-ből tudjuk, hogy hogy Filipiens like. 321. 3:21. Aki elváltoztatja aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá vethet mindeneket. So what does it say? The Lord's going to change our vile body. Mi Elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hogy fashion, hasonlatosak legyünk az ő Glorious body. Dicsőséges so it doesn't mean we're all gonna look like Jesus. Az nem azt jelenti, hogy mindannyian úgy fogunk kinézni, mint Jézus. You're look like who you are. Úgy fogsz kinézni, mint aki vagy. But you're going to have a, a glorious, supernatural body like, like Jesus kapni, olyat amit Krisztus kapott a feltámadása után. And you're going to look like you do now. Of course you'll ki úgy fog kinézni, hogy a legeslegebben kinésztünk az életünkbe erőnk Erünk leszünk. Szépek leszünk, csodálatosak. And És ahogy we'll have bodies that no more pain. biztos, nem lesz többé fájdalom. No, no more sickness, nem lesz betegség. We'll see each other in heaven. know totally ismerni, mert nem fogunk teljesen megváltozni. Funk hasonlítani a mostani énünkre. But we will have the same type of glorious body az Jesus has. Hogy olyan megdicsőült testünk lesz, mint Krisztus. A like Jesus Sok tekintetben hasonlítani fogunk arra, Ramier. Jézus most to understand what we can do. Elég könnyű megérteni, azt, hogy milyenek leszünk. leszünk. nincs szükség, csak megnézzük azt, hogy Krisztus milyen volt és mit tett, miután feltámadt és megkapta az új testét. And, then, so you read the, like for example Luke 24:39. Hogyha Lukás 24-ből elolvasuk a 41-43-at. If you remember the story, story Jesus appeared, you know, to his apostles Jézus megjelent a nőványaiknak, is. Doubting Thomas wasn't there. és az egyik megjelenés nem volt ott And his apostles told him, look, we saw the Lord, and he said, oh, I don't, I'm not going to believe. hogy hallottarok meg ilyen, Jézus, his, palms and and touch his side and see him, and then I will believe. ha csak én magam nem bocsáthatom be, ugye az a nem látom a kezein a segély. So Thomas was with the apostles in in a room, and who Később Thomas megint csak ül az apostolokkal. Stood, stood és ez csak megjelenik a középen Jézus. És ő megérinti. És ott volt wounds. Uh, a his volt Sőt még mindig volt a seb. He az a És az oldalában volt a És És volt a Nézd meg, mert ez én vagyok. And he said, for a spirit hath not flesh Mert a léleknek nincs teste és csontja, mint ahogy nekem van. In other words, Jesus had, he had his flesh, he had bones. Bistusnak volt teste, volt the csontja. Is, is a különbség that csak az our, a mennyei test és között. Glorified new physical bodies won't have blood. Megdicsőült testünkben nincs vér, tudjátok? Vén, nem ölődött Istennek szaga. Hogy csak test és tüntless. So that's the kind of bodies we will have. És And also, you know, they, so not only did they talk with Jesus and, you know, and touch him. Nem csak hogy meg tudták érinteni Krisztust, ott volt a vele. Jesus could and Jézus ebben a testben egyszer csak meg tud jelenni, meg el tudott tűnni. Won't that be fun? Jó lesz mi? And so he he is, he also is, is, is, is, is, magát is, a tekintetek elől, where his disciples could not him, so Uh, also, you could think where you want to be, and boom, you're there just like that. Gondolatot csőlakoztathat, és ez egy tűrhető Nem you kell utazni, you megelenső. You'll be able to travel with the speed of thought. A gondolat sebességgel fog tudni utazni. And, and you and also, you could just, if you want, with another person in heaven, you could just, you don't even have to talk. És nem is kell, hogy beszéljünk. Ha másikal érinted, akkor már nyorságban. Through mental telepathy. Telepártikusan tudunk kommunikálni a másikal szavak nélkül. Right, so. Yeah. And also, what did Jesus do? He he cooked. Remember when they were out fishing? And Peter said, "I go a fishing," and his disciples left. So ugye, of fishing for souls, they were fishing for fish. So they saw Jesus. They came to shore, and Jesus was. He was in his glorified body. He, he cooked for them. He cooked the fish őket? for them. Jézus, so even in our new bodies, we Úgy we can eat. We can eat and drink if we want to, but we don't csak have to. Tudunk, de is csak nem kell. And also uh uh Jesus it also says in Acts one three that with when he was resurrected, he was also continuing to teach his Disciples. És a megjelen testében tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy az új dicsőült testében is tanított a tovább. Az what, az apostolokat. In 1 Corinthians uh, chapter 1 verse 5-6-7-8, uh, he also appeared to 500 people at once. Azkorintoszból tudjuk megjelent rengetegnek, egyszer 500-nak. He was continuing to, to minister, and train his disciples no who were joining. Paul said he also appeared unto him as well. Is, tudjuk, so although we have a lot of the same power that Jesus has, we'll have some of the power that he has, there's one thing that's a big difference. Az együtt, hogy nagyon sok olyan hatalommal fogunk rendelkezni, amivel Jézus is ebben az új testben, we lesz egy is egy nagy különbség. Mi nem leszünk mindent tudunk, like Jesus does. mint Oly Krisztus mindent tud. We are not going to know everything, like Jesus Ami lekérdővékedésünk, a fejlődésünk, a spoilatodni fog a menyorságban. Our training, our training never ends. Ami Traininguk, monyuk, így sosem ér vége. keep learning in heaven, learning in heaven, but it's be fun. Tovább fogunk tanulni a mennyországban, csak még jobban fogjuk élni. We're gonna the, the Meg we're to, titkait, to És egy csomó más dologban fogunk tovább nőni. And likewise, we're gonna be helping other people, we're going to be also trading them. That's going to be part of our job. Sőt, a munka nagy része az lesz, hogy a Kevésbé fejlett kevés seb rendelkezőeket right? mi fogjuk tanítani. So heaven, Ezért fontos, amit most tanulunk az Úrról, ami megértésre jutunk most, amit megértünk a királyságról, as we grow spiritually We are, our training will continue in heaven. Ahogy amennyit itt megtudunk, arról a kontroll tudjuk folytatni az úr amik képzésünket a mennyben. For example if somebody's stars, they're, they're just barely flickering. Tehát, de csak egy ilyen pislákoló pici csillag lesz. And in their life they didn't hardly do anything for the lord or ugye ugye just saved, that was it. De az úr édeskedeset hogy éppen semmit se tettek azon túl, hogy megvoltak térbe. When when they get to ők szellemi értelemben bójások lesznek. Like a, a lelki világban ők gyakorlatilag újszülöttnek fognak so, számítani. So there like ők azon a ponton fognak tovább fejlődni, abból a nagyon kezdetleges állapotból. De akik értették Isten igéjét, akik tettek, for ima életik volt, másokért imádkoztak, doing their best for the Lord, de ti a legjobb jövőket az úri. Amikor működnek. College graduates, so they're like they're going to college. They're not going to a nursery as a toddler. They're they're going to be more. Sisem a socialitjuk a dolgotok, egyetemi végzet, diplomások lesznek, ugye? Az újszülöttök es képpen. So uh, Tudásukat is megértésüket. Ez so hát így működik a dolog. Do your best for the Lord and, and grow. Ezért and that's also a, a very most. important part is. Witnessing, but also to study God's word. To Te study. És nem csak az evangélizálása, ami nagyon fontos, hanem az Isten igeinek a tanulmányozása. Paul said in Second Thessalonians 2.2, the things that thou hast heard me among many witnesses, the same commit thou to safely who shall be able to teach others also let me get be sok biztonság által azokat beast hear emberekre akik mások tanítására is alkalmasok és so that's that's very important and it's not and second Timothy 2:15 it says to study to show yourself approved unto God a workman that needed not to be ashamed rightly dividing the word of truth we tudjuk hasogatni az úr igéit mint aki nem szégyelőnük hanem jól ismeri azt so it's it's very important és I would say the the Gospels, the end time prophecies are are very important now. Azt is emogy, olyan időkben élünk, amikor nagyon fontos az evangélium, de I, a végső it's, it's very important that you learn about Bible prophecy and time, because we're living in that end time of the world. Én ebben az időükben élünk. In other words, it'd probably be better to know the Book of Revelation than the Book of de de Deuteronomy. That... Ha én jobb például a jelenések könyvében tisztában lenni mint Mózes 5. könyvében. The book of, no, a jelenések könyvéből sokkal több right? hasznos dolgot tan, tudsz tanítani a mai időkre nézve. So it's like másodnak, pack, packing your suitcase. You you you most needful. utazol. Nem tudsz mindent belepakolni egy bőrönbe, nyilván kiválogatod a legfontosabbakat vissza, so és ha már pack... szortírozni kell akkor légy ész. You need to kell becsomagolni? Tudva hey. hogy hova megyünk. So we, so we have our new tehát a, a, Testünket elmegyünk az Úrhoz a vacsorára. We're getting our rewards. We're seeing loved ones. Találkozunk, az eltávozott szeretteinkkel, we're having a great celebration, dancing, Codálatos singing, szepség, éneklés, and uh, while we're yes. having this glorious Miközben time, ezek a velünk, the what is happening on earth is that a Földön, the people who have received kell, the 666 chip implant, okay, if, that's the, bélyegét, if, if, if that's the final technology and those who worship the image of the beast. Őkek laborultak imádni a fenevatt képét. These folks are receiving what the Bible calls the wrath of God. Ezek az emberek abban fognak részesülni, amit úgy ír le a Biblia, hogy az Isten so haragja. So the marriage supper and the wrath of God is going on simultaneously at the same time. Az egy időben történik, az Isten haragjának poharainak a kiöntetésével itt a földön. And then uh, if you look at the, Uh, revelations 11:18 megnézzük jelenések 11:18-at és megharagodtak a pogányok és eljött a te haragod és és a hallottak ideje hogy megítéltessenek és jutalmad adj te a szolgáidnak a prófétáknak és a szenteknek és akik a te nevedet félik kicsinyeknek és nagyoknak és elpusztítod azokat akik a földet pusztítják okay so in in revelations uh, 11 a Jelenések 11. fejezetéből a tizenötödik vers beszél a hetedik, és egyben utolsó trombitasóról. We had read that the A Jelenések 1115 beszél, hogy a hetedik trombitasó elhangzásakor Krisztus visszatér And, a földre. Ekkor feltámadnak a Krisztusban meghaltak és elragadtatták a Krisztusban. ígére. Még így ők. It does describe the next right after the uh, rapture. is az ez követő a 18. Miként hogy a zéragatotás után a és miközben a szentek együtt ünnepelnek Krisztusral és megkapják az ajándékot? The, the Lord's gonna destroy them which destroy the earth. És az úr elpusztítja azokat, akik a világot pusztítják. Find, pusztítják. so what is happening during the wrath of God? We're not here. Mi történik az alatt, amit úgy hívunk, hogy Isten haragja? Mi I, már nem vagyunk itt. You may recall in our last class last week, a múlt hétről, aki itt volt, emlékezhet. We about the tribulation beszéltünk a nagy nyomorúság trombitáiról. 8 and 9 Jelenések 8. és 9. fejezette leír egyenként, hogy mi történik minden egyes trombitán megszólalása után. A the de nem szabad összekeverni a nagy nyomorúságot, and there's a difference between amiben the wrath itt vagyunk. És az Isten haragját, ami előtt viszont már erog. remember in the tribulation, first trumpet, third of the trees a Második trombitánál egy nagy egy beleszik az óceánba. Third part of the sea becomes glad. a harmadik nál, uh, uh, az tengerek egy harmada vérré válik. Third part the ships are destroyed. A hajók egy harmada elsőed. And the third part of the creatures are destroyed. And we had the third trumpet was this... Starward hits a the rivers and waters, a földről, és a which could be a possible comet or some sort of asteroid that's going to hit egy the earth. Lehet, egy ki tudja, mi ez a csillag And it poisons esni. some of the waters and rivers, and many men De dies. Because folyását, of the waters so the water's uh, part of the water's been Did not shine for third part a of it. Harmada, and the fifth fényléke. trumpet was the locus. Az ötödik, jönnek, azok a a which could be literal uh, creatures that we haven't seen before. Lehet, that come out the pit. Sosem még, és majd a ki. and it says they sting men for five months. for five months. However, we are protected against this uh, trumpet. Minket. Mert egy elpecsételt az Úr pecsétje. Are, Akik fölvették a bélyeget azokat gyötrik öthogy. Ezekről a sáskákról nem lehet tudni. Van, aki azt gondolja, hogy ez valami right. modern technológia lesz, amit mi amelyik nem ismerünk. John Mert, egy, jet fighter, a, ha például János látott volna egy F-15-ös vadászgépet, say, oh, szókincsével ő nem tudta leírni, hogy ott repült egy F-15-ös, right, There was no such thing. There was akkor no nem értesz, mert nem voltak érsebbek, az akkori szokijünkben, ugye? Tehát ő nem tudod ilyet mondani, hogy vadászgép. So, if he's looking at modern warfare like, well, wow, a locust. háborúkat látott, és még helikopter lehetős, amikor azt látta, hogy olyat látta, mint egy sáska, aminek skorpió farka volt, akkor csak egy helikoptert látott, csak nem volt rá szó That flies teeth under them, but he could be describing azt mondja, missiles. Volna a we lehet, don't... Hogy voltak, so John could be describing um, modern warfare so we, lehet, we don't hogy know. Modern ír, we will know nem tudjuk, hogy mit János. when we get closer to that time period when John actually saw. And then we have the sixth trumpet, which says in volt, there that the third part of men were killed by war. Akkor, One third of the population during the tribulation gets killed in the war, one-third. And then we have the seventh trumpet, which És is the announcement of a a Jesus' coming So we are here, at least those of us who believe in post-trib rapture, Jesus coming after the tribulation, here uh, during gonda, this time. But these trumpets will not affect us. We're protected. Christians on the earth... Will be protected from these ezek a It'll be like in the days of Moses. Remember Moses when they, igan, they wanted volt, to flee Egypt. They wanted to flee Egypt. They wanted to flee Egypt. They wanted You can't go. És minden alkalommal, amikor a fára azt nem engedlek el, a a flies, mi történt? Jöttek a legyek, jöttek a csapások egyik, a másik. Jött a jégeső, utána kiütések, fekélyek jelentek a first born, it only to the ugye? És ezek mind az egyiptomiakat tizedelt. Isten embereivel mi történt? Megvédte őket. So under the trumpets, Tehát a trombiták alatt is, Under the Trump. Now, this is in the scripture. I'm not going to get into because we don't have time. Most I can show you érre. another time. But it's it's in Revelation 7:3 and 4 that we are sealed to be protected from these six trumpets. Uh, the problem that we have will be the Antichrist and his forces. Az... Trying to Egyetlen wipe us out. Az az lesz, amit az mert because a we Because we are not taking the chip implant, 666 chip implant. We are an image fog, of the antichrist, the image of the beast. not worshiping the image of the antichrist, the image of the Continuing to witness and expose nem csak, hogy ezt nem veszünk hanem mi tovább folytatjuk a szolgálatunkat, az Úrért, és tanulságot teszünk róla, és bizonyságot az embereknek a nyomorúsága is. Tovább we, szolgáljuk az Urat. Figyelmeztetni fogjuk a többieket, ne vegyék föl ők se a fenevad békét the Nem image of the beast because if they do they're in big trouble because they won't get the wrath teszik, of god magukat, so the the difference is is that during the wrath of god that the hogyan, first angel pour, pours out his vial This is the trial version of Breakaway Broadcast Processor. We hope you're enjoying the demo. You are experiencing the best sounding audio processor in the world, period. Period. Is your station ready to break away? Only $1.99 at ClausenEdwards.com. <laughs> ClausenEdwards.com akkor az összes tenger és az óceán vérré válik a Földön. minden élő lény, ami a tengerben élt, az elpusztul. A armonik angyal kijönti az ő pohárát, és akkor az összes élő vizek, a folyamok mind vérré váltanak. And they all became blood. Mindegyik vérévátozik. Right, this has happened before during under Moses and the Egyptians. This is all of the már ilyen, A, again in the time of the a elő fog fordulni. So the fourth angel he pours his vial upon the sun and and a, then a poharát akkor az a önti. with great heat és olyan forró lesz a nap, hogy az embereket gyötri a hőség, ahelyett, hogy megtérnének, és a Krisztusnál keresték a megtérés lehetőségét, azt mondja, hogy keresték a halát, de nem találták, és a nyelvüket rágták a fájdalom, és a kínok miatt, ahelyett, hogy megtértek volna. Borzasztó ítéletöntetek a királyuk, és mégsem térnek meg. A fő ángel, Pours out his vile upon the seat of the beast, and it says his kingdom was full of darkness. As pedig sötétséget hozott a fenyeval sötét sötétséget az egész So this this is what's going on in the wrath of God. Az Isten haragja alatt ezek történnek az itt találhatóakra. We'll cover one last point, and the question to be asked then is, well, how long is the wrath of God? How long will it last? How long will a How long will it last? We know that the the A kronológia úgy néz ki a dolog, hogy az Antikristus aláírja a szerződést, azzal leindul az utolsó hét év, kilencszoros. He, he breaks the in the midst of the years. A hét év közepén megszegi a szerződést, Ekkor elidúl a nagy nyomorúság. Rádi Krisztus betiltja az összes vallást, illegálisan válik minden sits, más imádatat, csak őt lehet. Beül Jeruzsálembe, az újjáépített templomba, ahol Isten gyanán mutogatja magát, of és mindenkitől azt kívánja, hogy őt imádják Istenként. Propaganda manager, the false prophet, is encouraging the a world to, to make an image to the Antichrist. Me and, and to worship that. And we covered this in our last class. And of course, the chip az implant, az implant, 666 chip implant mind, is kötelező, distributed, it's mandatory. you cannot buy in society. Without having this társa, economic six-six cent implant, now the tribulation we know it lasts three and a half years because the, the Antichrist breaks it in the middle. After the first three and a half years, after the first three and a half years, the first three and a half years, and that means we got three and a half years to go. Hát ez az, szent, hogy már csak három és fél volt hátrán. Now, hátra. Revelations 13:5 tells us specifically that it's for 42 months. Egyéb szempontosan megfogalmazza, hogy ez 42 hónapig fog tartani. Revelations 11:3 és 11, Revelations 12:6. Tizenegy három. Tizenegy három pedig azt mondja, hogy és az 1260 napig fog tartani a nagy nyomorúság. Right, so it says there that the tribulation. A 42 hónap. 1260 and napon keresztül. prédikál Jeruzsálemben. And it specifically says that. Többféleképpen a fogalmazza meg a Biblia hol azt mondja hogy három és fél évig hol azt mondja hogy 42 hónapig hol 1260 napig de az mind egy és say, well, a minute, is ugyanaz jelent. wait minute De valaki lehet, hogy azt mondja most technikailag igen de egy év az 365,1 nap. But a biblical year a bible year Csak, is days. Az 360 nap volt. So, mivel a és a Amikor az years. úr a proféciákat adta, akkor ő nem a mai naptárunkkal számolt, hanem a Bibliai nap The tribulation lasts 1260 days, and we know immediately after the 1260 days, sometime immediately after, we don't know the exact hour and stuff, but Jesus will come in the clouds of heaven Azt, and immediately after vissza, the tribulation of those órát, days. Mondta, so to find out, so we know how long the tribulation is, so to find out how many days az utolsó ponthoz érkeztünk, ahol megtudhatjuk azt, hogy milyen hosszú a nyomorúság menni ideig fog tartani, ez pedig Dániel 12. fejezetéből tudjuk meg a 11-es és a 12. versből. Okay. Ja. És az időtől fogva, hogy elvéget, elvétetik a mindennapi áldozat és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Boldog, aki is várja és megéri az 1335 napot. Okay. So, jó, tehát the tribulation is 1, a az 1260 and 60 days ma. and this prophecy that the Lord gave Daniel. De ez a, ez a profécia, amit Dániel kapott az Úrtól. 1290 beszél. So, how many days is that past the tribulation? Mekkora a különbség ez a nagyomorúság idejét illetően? If it's 1260, you have ezek nap. az 1260-at, az 30 nap so a különbség. Tehát van egy olyan periódus, ami 30 napig tart, a nagyomorúság végétől kezdve. Now we believe, I believe that we, we know what's happening in those 30 days because we just saw in Revelation 16 that the vials János, are being poured out upon the tudjuk, ebben a, ebben a 30 and the marriage supper of the lamb is also taking place together. Napban, a mennyben, a okay so after that 1260 you have 30 days and what what is going on this is that wrath has come So we know that the wrath is being poured out in Revelation 16, Tudjuk, and we know that we are up there enjoying our rewards and enjoying a big feast. Írja, a te a az ez a két so according to Daniel's prophecy, it sounds like these two events, the married supper of the Lamb, ez and in this case the first five vials of wrath Isten haragjának 30 az elsőt pohara, valamint a bárány mennyegzője az egyszerre történik egy időben. And then in verse 12, it says, blessed is he that waiteth and come to the thousand, and days. ott megint egy másikat ad. Boldog aki várja és megéri az 1335 napot. Now one three hundred thirty days. Is 45 days longer than az nap. az pedig 45 nappal hosszabb, mint az the this... A Biblia szerint ez a 45 nap. Még mindig take az Isten haragjának az ideje, de ez már az Armagedoni csatának az ideje. Jesus and will come back, Amikor a Mennyegző után Krisztus fehér lovakon a szentekkel visszatér. After the, the a and defeat the Antichrist, false prophet in his a szentekkel. Együtt a fehér lovakon, a mennyegző után, hogy legyőzze az csatában az antikristust és a vele együtt összejölt erőt. We'll in, in next, next Ezt majd a következő alkalommal egy picit részletesebben so, mutatjuk. So basically what we have here is we have 30 days. Ezzel van 30 nap. Probably for the first five vials. Ami alatt az első öt koárki öntetik. Another time frame given of 45 days. Utána kapunk egy további 45 napot. Daniel Armageddon Armageddon will, be take, will be going ami on alatt that time. az Armagedonot csatát. So you put both time periods together 75 hogy az days. Isten haragja együtt az armagedoni csatával az 75 napig. Nyújt. And the three main events that we have going on during the 75 day period is the És married supper of the Lamb. Három fő esemény, amire még egyszer át, hogy nem The vials el. of wrath are being poured out upon the forces. Isten haragjának kiöntetése az antikristus ellen. And we'll see next week how. És hogy fognak kinézni a szentek, horses, amikor amikor enyegzői vacsora után együtt Krisztussal visszatérnek a fehér lovakon, hol és a 9 és legyőzzük az antikristust, prophet, legyőzzük a hamis prófétát. Antichrist mark of the beast people Next mindenkitől aki nem Jesus's kingdom will be established on earth királyságát a Földön, the 1, year reign with ezer éves we'll szettek, that éltek és in more detail. Ezer gonna gonna a majd ittél 1000 and leave you just with one thought here. egy apró kis gondolat egy gondolattal verse 12 a 12. versnek azt olvasjuk a végén. Boldog, aki várja, the thousand, és megéri 300 az 1300 35 és 35 napot. Who are these blessed people? Who are these people, Kik azok, akik boldogok és megélik ezt? Kik ezek a boldog ember? Ember? ahogy mondta Dániel. Mondoljátok, hogy itt mi, mi, mi, miről és a keresztények kapják itt meg az áldásaikat Istentől? No, we Nem, got our blessing mert days before, mi már 75 nappal out, előbb megkaptuk in the az 1260-nak a végén a Krisztus király ítélő székénél megkaptuk az áldásainkat, right? amikor elragadtattunk, ugye? And those who have received the Mark of the beast, as we'll read next week, akik they're all, they're not going to survive to live végét. into the... Azok az 1033. nap végére már sehol nincsenek, mert elpusztultak az armegedonicsatában. And csatárban. I can prove that by that be benne van a nyilas emberkészítő. During, két helyen, hogy During is, hogy mindenki Christ, az they've been, been pfft, God. Azok mind gone. lemészároltatnak az armegedonicsatában egy semélyt túl. Ja? We already got Mi meg már elmentünk 75 so előtte, who, akkor vajon, Who are these blessed people? Kik who ezek are these a mód thatok, akik túlélnek mindent, túlélték a nagy nyomorúságot, they the haragját, de még túlélték az armagedoni csatát is. Who are they? Vajon kik ők? Come next week and I'll tell you. Aki eljön a következő alkalommal megtudja.